До Галицького звикли, знали його. А хто такий цей Сірошапка? Розходились невдоволені. Директор контори вловив цей настрій і нарочито покинув свого нового підлеглого на призволяще. Зловтішно подумав, хай сам викручується. Сірошапка попросив Галицького залишитись у комірчині, яка правила йому за кабінет. Дивилися один на одного вивчаючи. Галицький, опасистий чоловік з товстою червоною шиєю і величезними кулаками, не приховував своєї неприязні. Сірошапка ніби читав його думки. Майстер вважав, що йому заступили дорогу, і поклав собі при нагоді підставити ногу на вачку. Це ж справа торговельна. Тут дебет і кредит не так просто звести. Голову треба мати на плечах. «А в цьому з усього видно качан капусти, молодий та зелений!» Сірошапка не самохідь осміхнувся. Можливо, Галицький вловив у цій посмішці іронію, бо набурмосився і хотів щось сказати певне образливе. Та Сірошапка випередив майстра. «Ми будемо гратися в піжмурки, Едуарда Пантелеймоновичу», сказав якнайдовірливіше. Ви маєте причину ставитися до мене, так би мовити, без прихильності. На жаль, мені лише сьогодні натякнули в спільці, що я заступив вам дорогу. Галицький підніс руки, заперечуючи, та сіро шапка вів далі тим самим лагідним, довірливим тоном. Ми ж не діти з вами, і знаємо, що таке життя. Якби я знав, що йду на живе місце, то, може, і не погодився б на цю посаду. Але, як кажуть, після бійки кулаками не розмахують. Тепер нам треба або працювати, або... — Ви хочете сказати, що я... — Галицький поклав на стіл свої величезні кулаки. — Я нічого не хочу сказати, шановний Едуарде Пантелеймоновичу. Прошу вас уважно стежити за моєю правою рукою. Сірошапка раптом сильно стукнув казівним пальцем по краю столу. Бачите, раз, два... «Стукну третій раз, і вас не буде!» Галицький прибрав кулаки із столу, відкинувся на спинку стільця. Глузливі іскорки з'явилися в його очах. «Як вас вилечати?» – запитав. «Забувся я. Дмитром Семеновичем. Так от диму, зневажливо посміхнувся Галицький. «Чи не пішов би ти?» «Сірошапка не чекав такого». Зареготав обійшов стіл, сів на його краєчок і подав Галицькому руку. Ну, едику, тримай, мовив примирливо. Бачу, ти своя людина, і ми спрацюємось. Галицький потиснув сірошапці руку без ентузіазму. Думав, скільки їм коштуватиме оцей жовторотий. Зрештою прикинув не так уже й багато. Адже в нього нема ні чіпкості пруся. Ні такого знання тонкощів справи, ні прусевого апетиту. Щоб там не було те, що прусідій йшов у інший світ. Обставина вельми позитивна. Хапуга проклятий. Мало не прохопилося в Галицького, та опанував себе і зиркнув на своє новоспечене начальство приязніше. Юний, друже, подумав розчулено, ми підгодовуватимемо тебе. Ти будеш вдячний, а нам нам роботи своє. І справді, димо, повеселішав, що нам ділити? Зайвих 20 карбованців на місяць. Якось і без них обійдуся. Вони тобі потрібніші. В тебе, діло, ще молоде, а нам старим. Старий чорт, ляснув його сірошапка виплачу. Три роки різниці, а вже в монахи виписуєшся. Він ще щось говорив а Галицький притягав подумки. Попервах не слід балувати цього жовторотого. Сотень п'ять на місяць, крім зарплати, йому цілком досить. Я тільки не заважав. Може й добре, що начальником цеху поставили оце сліпе котеня. Завжди можна звалити на нього провину, але муж ще й рада буде. П'ятсот шайбочок з неба впало. Раптом щось важливе дійшло до свідомості Галицького – і він насторожився, що ви сказали, перепитав. «Як справи з угодами про збут нашої продукції».